Arrazoia, ez daukanari eman behartzaio, izan dezan. Ekaitz, goiko etxea, balio erantzia. pixatzen dunekeak. <risa> ba, askotan, askotan beste batzutan, ba, baterez. Eta azken hastu ontakoak. Ba, du bere pixua, baina pixu hori bestela neurtzen da. Eder, ederra da, pixu hori. <risa> Kaixo eta ongetorri. Itakara. Itzaren hau txekaitz eta iratiko etxea. Tekla txen maian, <risa> altxatez banian ziertate hitan igaran den borako suak haila birnikila enian uste hori berada benen historia aste ontan lehen aldiak? bai lehen aldi asko, ta ederrak Astea zkenean e, behasaien, atzo Donostian, astea azkenean jauregian, atzo Donostiako Tabakaleran bilduko ditugu biztakoak astean zehar. Bai edertrak izan dira katu, Mayor, eta edertasuna partekatu egin bar da. Aingeru maiorreta Javier Crevoetrea, unos creo, es na izango dira telefonoari erantzuteko moduan. Esna dira dagoeneko. Badago zeraspatu atzokotik? Bai, e, jakina. Festa Estatizitiet Irbilgirek Interraza untari Hori berada Bagaur, ba, popatik emango diogu Popatik hartuko diogu Egeitz goikotxea, aingiru maior eta Xaber krebetekin Zeren ilusi Honeba berada showa ekaitz. Bai, showtik ere izan zuen, atzokoa, bai, izan zuen. Argi eta guzti? Argi eta hitzal itzal eta argi. Ba hori xe, gaur goizeko albizteetako bat estrenatu dela. Popatik ban eta popatik banen bandaren irua hotxak, oi hartzun gehiago sortzen dituzten irua hotxak, ikratirekarren egitu gula, labetik atera berriak. Hori guztia, hemen txe, segura irretiko itakasa ion, goizean zer. Beste urte zu gabe, norke zango zuen, iraiak amabi baten, orkituko ginela. Da yeah. gausak nora diren, ia astu nuen, Nola baretzen nauten Zure begi berdeak oroitzen dudan dulan Durangoko festetan Gozeko argia zur Espainien uretan Zenbat aldatu diran Gauzak urte gutxi tan Urrundu ginen eta Ez, er ez da, derdina Gurek kantu gordinak Utsik daude, Utsik daude, Zuga be, bai. Norke zango zuen, Ba, biztu genuen zutan, Erko ginela. Da gauzek nola diren, Ia astu nuen, Nola baretzen nauten, Zure begi berdeak, zembatoroitzen dudan durangoko festetan oi ze kroar dia xura espainen atzordiziako barrenan ametsa os izan genunak aitz pentsa hori ere ze showa da ze edertasuna den gogortasunaren edertasuna hori esaten ni on eta hori azpimarratzen zuen berak ez eh? halako prozesu gogor batean edertasunak ere zekabida duenez, eta horrek nolako konra esanak, barne konra sortzen dizkigun e, irakurle taldeak, itzarok, eta hor diziak olorek antolatuta minan liburaren inguruko solasaldia izan genuen, ametxartza iusekin batera, bera bertan zela, e, irakurle taldearen oiko taldea zabaldu egin zen, nola bestela, ez da, alako jartzena jasotzen ari den e, Liburu baten bueltan nola ez zoparitu erritarrari ba, metxekin elkartzeko aukera. Ez muga guztiak hausten ari den liburua izanik. Minan, eta antxaritu ginen, e, solasean, izketan, emozioak pil-pil, liburuaren prozesua, zer aril, arilkatzen. liburuak kontatzen duena asko delako, Baina liburuak atzean duena izugarria delako, ez? Eta behar hori nola sortzen den, estilo hori nola aukeratzen den, etikoki nola egiten den lan horren guztiaren bueltan. Liburaren hasieran dio gametxek. Liburua iurraimak idatzi duela haoz eta berak eskuz idatzi duela. Ez da, eta aukeratze hori. Salantza horiek, erabakitze horiek, ba oso ondo kontatu zizkigun ametzek. Oso gustura sentitu nintzen bere ondoan gizatasuna handiko pertsona da ametz. Euskera zoragarrian transmititzen dituenak, ez? Bere barne gogoetak eta eta konpromiso erreal hori agerian uzten duena. Atzo mina liburuaz hor dizian. Bai pena pena dut, ba, joan ezin ez da alde batetik eh zori honeko popatiken estreia aldia atzo zelako baino aldi berean izanik ba, ezin inguratu ez eta halaxe da, ez, e, gordintasunetik ere badago edertasuna ateratzea eta ametxeke eh daki, ez? E, horretan oso oso dizati arra ta oso Ederra delako, ziur nahi ze gozatu ederra hartuko zenutela. Azken bilabeteotan ez omen da Ibrahimaarekin ego, maia datorren astean berarekin egoteko momenta, eta esan nion, esai oso, ordizian izan tzarela, eta oso presente izan, degula, bera ere. Balioan hori jarren niolako liburuak, ez du Ibrahima taz. Itzegiten, Ibrahimaaren hau txasuzenean dakar, ez eta da, hori da liburuaren indargunetako bat asko dituelako, baina indargunetako bat. Ibraima zuzenean ari zaio irakurleari kontatzen, eta atzo bertan, zora saldia jazteko, eta lehenengo pertsonan esperientziak partekatuz aukera izan genuen, nenetauz manen e, bizipenak, edo hausnarketak, entzutekoa, bertan zirelako, bi senegal dar goi herriratuak, tolosartuak, Eta horrek ere, ba nola berazten duen ez da. E, sola saldia, ezagutza, eta elkarrengan aurrubiltzeko ditugun pauso guztiak urrubiltzen nola laguntzen den horre guztiak. Sus argitaletxeak argitaratua dagoeneko iru urteko luzeko bidea egiten ari dena, eta muga guztiak austen ari dena atzai batu genduen. Boste-bosti izkuntzatara itzolia, Pencha. Aita santuaren e, gomen dioa Gazetari eta munduari Luzezabalean egiten diona Minan, beharrezkoa Ez inbesteko Irakurketa Zaiatu naizan arren Ez da gabe Ez, er ez da, Zure izena Gure azen Hamezekazpun marratu zuen kontuetako bat idurra imak duen hauzko eta poetikotasunerako tasunerako ekaitasuna eta bere alegina hori papereratzeko momentuan ez da e, aliketa eta errealen alik eta gertuen bere ahotsa nola eraman paperera hauzko eta poetiko tasun ondiko aste izan da ere Bai, gure inguruan e, alaxe izan da ez. E, Ahozkoak liluratzen li gaitu, eta eta bai, poetikotasunak ere, ere bai, barruk, giro horrek, emozioek, unki eta batez ere maitasunak ez, norantza guztietarako maitasunak. Kontegu zukaitz, e, sortzaile bartek, artista batek, nola prestatzen dituen bere lehenengo Aldiak, asteazkenean, igartza jauregian, behase ingo igartza jauregian, balioerantzia liburuaren aurkezpena egintzen nuen, hori prestatzen pasaituzu aurreko egun asteak, etzen lehenengo aurkezpena, baina lehenengo aurkezpena martxoaren ogita marrean donostian egintzen nuena, modu formalean, komunikabidean aurrean egina da. Esan ezagun behase ingoa lehenengo aurkezpena, zela zerret berezia egina izen nuela, uste zenituenak Erabat aldatu eta moldatu zenitula itula gerora basure barne behar eta emozioen arabera, sortzaileak Nola prestatzen du jenda aurreko bat? Esten atoki gaineko eman aldi bat. Ze barrentzen du aurreko egun, haste eta gertu bertuan orduetan? Esango nuke alde horretatik haste azkenekoa ere oso berezia izan zala ez, e, ezoiko liburu orkazen bat izan zelako e, berez sortua ez, e, egia esan beste modu bateran neukan pentsatua, prestatzea, baina utzi egin diot sortzen. Utzi egin diot sortzen, aste azkenean gozatu eta sentitual izan genuen ari ez, ezoiko. Garbi neukan orain arteko nere bizitzan eta sormen bizitzan batez ere, ondoan izan ditudanak, lagun izan ditudanak, maite ditudanak eta maiten autenak bertan izatea nahi nuela. Baina, azkeneko hamarra amaboste hona hoetan, hainbat gertera izan dira eta barruari utzi egin diot, sentitzen zuen bidetik Juan Cedinez eta poliki poliki gonbidatuak eta oltzalagunak ugaritzen joan dira ba oltza bete lagunekin aritzeraino ez orduan eh naiz gehiegi aritu eh prestaketa lanetan sortuta sentitu ala ba dei bat egiten nion eh oltzan lagun izan nahi nuen ari eta oso oso pozik eta arronago ez e, guztiek erantzun zidatelako baietz eta sekulako prestutasunarekin eta eskerroneko gainera ez, e, niretzate lusu ikaragarria izan zen asteazkeneko ez e, bertan ere esan nuen, momentu askotan iruditzen zitzai dela nire hileta ez e, diseinatzen harinin zela ez, baina biziko nuen hileta ez da, eta oso-oso guztoranago asteazkenean, bizi eta bizi arazik genuenaz. Esan dezakegu, zeure buruari egindako oparioat prestatu zenuela, jakitun zeure buruari egindako opari hori bertaratzen ziren entzat ere, bertaratu ziren ikus sekulako oparia zela. Bai, horixe ze, esan guluke. E, ikaragarri disfrutatu nahi nuen, eta entzulearen ikusentzulearen tokian jarri nahi nuen ez da. Azken batean alaxe bizi izan nuelako, nik eznekien ez, e, bertaratuko zinetenok, zerbait eskeniko zenutenok, zer eskeniko zenuten eta nola eskainiko zenuten ez, eta jakin miniori banuen ikadagarria. Baina berean banuen ziurtasun erabatekoa oso ederra izango zela ez. Ezagutzen zaituzte dalako eta badaki dalako ba oso oso ederrak zaretela Eta nor bere, adieraz pidean, izan dantza, izan marrazketa, izan bertso izan kantu, izan poesia, izan hauzko errezitali, ba puntako artista tzarrak zaritela ez. Orduan, ziurtasun horrekin, eta jakin minio horrekin, ba ikaragarrizko gozatua. Ezken izan idaten. Noa, zizen pianoan? Bai, noa nere ikasle izan aurreko bi ikasturtetan. Eta han bertan esan nuen bezala, ba, elkarren ikasle izaten jarrituko dugu, ba, bizitza osoan ez. E, oso argi neukan ikasleren bat oltsan izan nahi nuela, ez. E, Aste azkenean, noa izan zen, zoragarri, zoragarri pianoa jotzen. Berak sortutako testuren bat ere irakurtzezaken lasai asko ikaragarri ondo idazten duelako, eta irakurtzen duelako. Baina noa izan zen, ba, beste edozein ikasleren lekua edo hartu zuena, ez? E, nik gozatu egiten dut ikaragarri ikasgelan, azkeneko urteetan behasainen, baina aurrekoetan atarrabia eta burlatan, ikaragarri gozatzen dut, asko jasotzen dut, ikasleengandik eta ikasskeak neretzate espazio ireki eta oso askeak dira ez. E, gure klaseak sortzaileak direlako eta elkarrekin sortzen ditugulako egunero ikasleek eta eta nik. ta hori oltza ekarri nahi izanuen eta eskertu. Eskertu ba, orain arteko ikasle guztiei eman didatena eta ematen didatena, ez? E, gure arteko harremana ikasgelaz aragoko adalako, nik ikasle askorekin eguneroko harremana daukat, ba, telefono bidez eta baditut, ba, duela sortzi, bederatzi urte ikasle izan ikuen lagunak, ba, oso harreman sarria eta ederra dugunak. Eta hori, altxor ikaragarria da. Mike oparizora garria egiteaz gain? Ideia zoragarria oparitu zigun inguruko edonorekin jolasteko. Elkartu itzazu, bi, bi gauza inguruan dituzun, bi kontu, eta osatu ezazipuia. To kafea eta to mandarina. Bai. Eta egin tira hortik, adibidez? Mairena opari ikaragarri izan zen, ez da? E, presente nuen, baina sera batean ez nuen berarengana jo. Eta ja, iragarri nuenean nere lagun sortzaile hainbat... Oltsan izango zirela, berak deitu zidan. Esan ez berak oltsa gainean ego nahi zuela eta oltsa gainean egoteko beharra zuela ez. Eta jo, unkituekin ninduen ikalagarri eta, eta oso oso arro nago ba, bera ez oltsa gainean aritu zelako sekulako ipuina. Oparitu zirun eta horixe bere ipuina ekin ba, ipuin batean bezala sentieraz ikintuen. Xavi izan honen aste azkenean ondoan izan zenuen atzo aspaldian ordu asko ari zaraberarekin partekatzen. Bai, eh nerezat altxor bat da, ez? Hiruitzen zait jo. Nere hitzei melodiarik ederrenak eta errezen jartzen dizkion musikaria dela. Arrigarria da, nik e, Abestitzak pasatzen dizkio danean, ze azkar eta ze ondo. Aberazten dituen e, bere melodiekin eta bere ahots eta kantakerarekin, ez, e, ikaragarri gustorari naiz, berarekin elkarlanean, eta ikaragarri eskertzen diot, aste azkenean ipunetan ez bezala, eskeini eta gailurretatik ora eraman izana. Aitortu zen egon den, bai, Maiteminduta zaudela gara zirekin. Bai. Baina ikus entzulen artenenzute zen. Ni ere bai, ni ere bai, ni ere bai. Bai, da hori da, ederra, ez. <risa> eh, ezagutu nuen lehen unetik e, ikaragarri iristen den eta iristen zaigunez. Eta hori da are ederrago, ez? Guztio iristen zaigula, guztio gaudela, ez? Garazis eh Maiteminduta e, sekulako gaitasuna du, ez? E, dantzaria parta da baino pixka bat ezagutzen dugunok, badakigu, are pertsona ederragoa dela, ez. E... Eta marabilak egiten ditu, ez. E... Gozamenik alagarri izan zen, nik hiru bertso kantatu, eta berak modu improvisatuan nola jarrizion gorputza, ez. Nola gorpuztu zuen e... ikustia eta asko gustatzen zaidan ekarpen edo eskaintza da, ez, e... nik e... bertso dantzatuak, ez. E deitzen diot, eta ikustenari naiz e, jendeari asko gustatzen zailola, eta, eta iritsi egiten dela. E, atzo ere bertan zen, gaur, mezu bat bidali diotez, e, garaziri, eskerronez, esan diot, alaxi, esan diot, e, aste hau izan dela nere bizitzako asterik ederrena, eta seguraski hala izango dela ez, e, bizina izenio. Eta asteazkenean, ostegunean Askurain ikastolan izan ginen generoa eskaintzen eta atzo ikuslen artean zenez, sekulako sorpresa emanez eta aste berezie honetako hiru egun berezi hauetan nere ondoan egonna bere izan da ez eta izugarri eskertzen diot. Aste azkenean, balioeran zialiburuaren aurkezpenean, behasaini gartza jauregian, iru bertxo dantzatu, bertxoak hauek dantza entzule, zure kontu. Nien hau erakartzen, nobelen glamurrak, gaingabetuak izan, nien Litezke jogurrak. Batzuketzan da jotzen dikiugu gailurrak. Toria forismoak esaldi laburrak. Balio erantzia ostertzeko lurrak isiluneak eta galdera ikurrak, bertan urkatzeko zu, ta zure beldurrak. Bertan urkatzeko zu, ta zure beldurrak. Nere zer zaren, esango banizu. Aske izan agatik, etzara askizu. Etorkizuna astun, iragan apixu. Nere zaurien mapan, lur bat dagokizu. Kanturan ator baina eguzkisu, Belarriak zabaltzen baldin bazaizkizu, Nere isiltasunak hitzegingo dizu, Nere isiltasunak hitzegingo dizu. Uda berri berankor, udazken atari. Isiluneak mintzoa aragi. Itzalbaten izpiak dakartza topari. Ama boste euro dira zuretzat amabi. E naiz nere egota patrikentzatari Bizi de ezpadezu lo nagi. anagi E maioso aukera bat aforismoari E maioso aukera bat zeure buruari Garaiz izateko berandu den, berandu izateko garaiz, iraganari etorkizunak, bodo lagorri itzan diomaiz. Felipe Joaristik emperadorea, artistaren kontuak ikarrizizkigu noltzaganera, margotzea, marratztea, kosta eta puntura margotu zuen, emperadorarearen ipuinkontu errealitatea, karrezigune holtzaganira eta ura izan zen bali liburuaz tartetxo batez bada ere solasean aritzeko asiera, elburutako gatorio baitzen, bali liburu orkestea. Bai, e, oso ipuin ederra da kontatu ziguna, eta oso ondo ez, e, gero galdetu ere egin zidalako, edo E arazi zuelako ez, eh, esaldi bakar bat idazteak ere ba, askotan nolako borroka eta zenbat denbora ez eh, eskatzen duen. eta oso, oso eskertutan nago ba Felipe Juarrizsti eta balea zuria arrgtalexeko lagun guztiei eh, ez eh, egiten duten ekarpenagatik eta poesia, pentsamendua eta aforismoak ba erdigunean jartzeko aleginagatik. Banekin opari bat nahi niztula eta han derri izan zen opari hori? Eta nik baneukan bihotz bulkada bat esaten zidanan olabait anegongo zela. Ez dakit e, asko e, pentsatzea izango zan, baina banekien alegin jagingo zuela bertaratzeko eta lortu zuen. Berta egotea eta nile ertzea. Eta nola gainera. Noa izan zen ikaslen ordezkari, Ander Grimal izan zen ikaslen ordezkari. Bai, Ander... E, oso-oso ikasleek utiuna dut, oso-oso laguna. Duela sortzi bat urte edo, e, ezagutuko nuen, ni Atarrabiko ikasketa buru nintzela. Orduan ez nion klaserik ematen, baño askotan izaten duen bulegoan irakasleen batek e, kanporatuta e, zigortua eta egia esan e, berak 12 13 urte zituela DBH lehenengo mailan zegoela ba oso biurri ez e, ibiltzen zen ikastetxean e, materiala txikitu egiten zuen ikaskidei otartekoak e, lapurtzen zizkien, e, klaseko jarrera ere oso zende desegokia, segokia, e, irainak, erantzuntxarrak, eta gorabera hondiak ez sortzen zituen ikastetxeko egunerak, egunerokoan, ikasketei ere etzien jarripenik ematen, lehenengo DBH errepikatu egin behar izan zuen, eta bigarrena ere bai. Eta Eskola frakao ez eh, haren muga mugan zegoen ia ikastetxetik kanporatzeko eh, muga mugan ez da. Eta gogoan dute bere aita egun batean negarrez nola sartu zitzaidane eh, bullegora, esannez ekaitz eh, nik badakite eh, gure semeak instituan kasgora jartzen duela eta oso zaila dela ez, eh, berarekin hain bat egoera kudeatzea, baina sinetxidazu gure semea oso mutilona da. Ez da garai ona pasatzen ari eta mesedez ez bota, eman beste aukera bat gure semeari. Nik esan jone alde horretatik, lasai egon zitekeela, ni instituto hartan nintzen bitartean bere semeatzelako sekula, instituto hartatik kanpo izango, berak nahi ez baldin mazuen meintzat. Baina aldi berean sentitzen nuen e, mutilari, lagundu egin behar niola eta lagun ni ezaiokeela. Eta berez aletasunetan morgiltzen eta aztertzen, asinintzen eta jakin nuen rapa asko gustatzen zitzaioela. herrimatzea eta herrimak sortzea. eta. Orduan, erabaki nuen e, arratxaldetan bertso eskola bat sortzea. Eta beste batzuekin batera, ba, bera, bertso eskolara. Etortzen hasi zen, pentsa, eh? Goizetan eh, gogoz kontra eta etortzen zen ikaslea, oso gogotsu arratsaldetan eta nabarmendu egiten zen gainera. E, Bertxotan. Eta eskolarteko eh, txapelketa batera ere aurkeztu zen, amairo, amalau bate eh, urte zituela. Eta horra hasi zen, motivatzen pixka bat, euskerara hurbiltzen, Eta ikasketetan ere poliki, poliki, poliki, poliki bere bidea egiten, joan zen. Eta handik, iru urtera, beste ikastetxe batean, burlatako ikastetxean, lehenengo batxiergoa egiten, aurkitu nuen, zer eta ni bere tutoren nintzela. Eta oso, oso ederra izan zen, ikustea, egunerokoan, ze jarrerarekin, eta ze jakin minarekin... E Aritzen zen lanean. Bi ikasturte jarraian errepikatu zituen ikasleura, lehenengo batxiergoan bikainiak ateratzen. Aritu zen, bederatziak eta amarrak. Eta, horrezko matrikula ateratzetik dezimaren batera. Geratu zen. Gaur egon, Nafarroako unibertsitatean magisteritzako gradu bikoitza egiten ari da, orezko matrikulak ateraz, eta sekulako euskera mailarekin. E, ikaragarria da, ikaragarria da mutil honena eta ikaragarria da, ba, zenbat maite dugun elkar ikasle hoietako bat da, ez? E, Sarri-sarri itze egiten du dana. Eh, bera arren, ez, Iruñaherrian biziarren, ba, astean bitan edo hitze hingo du telefonoz eta badakit Beti jarraituko dugu harreman horrekin. Miranduen, erandu izateko garaiz pureza indagoen, mira ganak du. Mais garaiz stateko, miranduen Au gertatzen ari zen bitartean Josu Maroto marrazki, lari, irudigile, ilustratzaile ondia, lanean ari zen, zerroin marrasten. Eta bere marrazki egite horrekin batera iritsi zen arra momenturik ederrena, zure hitzetan, gero kontatuko deguna. Akaso telefonoaren onduan zain hartuko baitute, aingeruk eta xabierrek, tok-tok egingo dielen bailen, nekatuta egongo dira? Nekatuta baino lehen esan dugun, neke hori izango dute, pixuzko nekea ez egintzuten agatik, ondoren gospa kezunagatik bagagezik diot. Auskalo, auskalo, bakoitza itza, nun eta nola ibilioteden. Zegoapo zauden Amak zizun esan ama apo ez apa Erantzun zenera Apirillako gaita bedratzita bakalera Aspalditik zenuten egaitze gutegian Egun orion doboro bildua Bai, alaxe da e... Opatik Ere erdina egabean sortutako zerbait da Maitasunetik Elkar maitatzetik eta elkarren babesetik ez. Eta poliki-poliki olatu bat, bi olatu, amarro olatu eta emanaldi poetiko musikal bat ondu genuen. Eta gukain beste gozatuta iruditzen zitzaigun, ba gozagarri izan zitekeela beste batzuentzat zuen zatera ezta. Eta lasi iragarri genuen eta bakalerako estrenaldia. Iruki zirkular bat osatzen dute, Xabierreka ingeruketek aitzek? Bai, ala esango nuke, baina ertzak dituen e, borobila da edo borobiltasuna duen e, irukia da ez. E, guri ertzak ere gustatzen zaizkigulako eta nahi dugulako ez e, ertzez berdinetara iritsi. Irukiak ertzak izan ezik erpinak ere baitu? Eta batzutan erpinoiek lehuntzen jakin behar da ez, baina zaurgarri ere bagarenez erpinoiek izan daitezela gure zaurien lekuko. Prestak luze egin dezue, eh? osondo prestatzen ari zarete guztia, ostegunean presentzialki entxaiu orokorrori deitzen diogun horietako bat egin zenutene hor Ze bizi izan zentzen irurun artean, ze arnazten zen irurun artean, urduritasuna eta zer gehiago, zer esaten zenioten elkare? Ilusio handia genuen, ez, e, biara munerako, eta egia esaten badizut, ni arrituta geratu nintzen, Oro har beste emanaldi batzuetan, ze harikio izan aitzenetan, estrenaldi aurreko ensaioak, Ez direlako onenak izaten, e, ez dakit bi hastelenagokoak eta askotan hobeak e, izaten dira ez, bezperan ez dakit urtulitasunatik edo tensioagatik, ba, askotan e, ez dira ez, e, borobil-borobilak izaten, eta ostegunekoa oso oso ondoa tera zen. Harrituta e, e, geratu nintzen, e, zentzu guztietan ez, e, bai e, adierazpenean, bai itzen mailan, bai xabierrek ez, e, kantatzeko orduan, eta oso-oso asebeteta itzuli nintzen e, etxera, ez? E, eta aldi berean oso gogotsu ostiralean osteuneko errepikatzeko eta zer eta ostiraleko atzokoa brutala izan zen. Azken boladan, azken boladan luzean esango nuke e, sortzeiak izaten du kezka bat bere lana plazaratu behar duenean etorriko da jendea urbilduko dira, ikusleak, aretoak itxura politartuko du, izan ere sortzaileak beti espada ere, askotan gehienetan, sortu den hori, beste norbaitekin partekatu nahi du, plazaratzen denean plazarekin partekatu nahi du. Kezka hori etzen uten, eta hori hau handia da, bazenekiten tabakalerako aretoa, e, ia-iaen espada beteko zela. Bai, Hori ederra da ez, aurretiaz jakitea plaza betea izango dugula eta alaxe izan zen ez, e, sarera guztiak e, salduta eta aretoa ba, beteta ez. Eta egia da, esaten duzuna ez, e, sortzaileak, hartzailea behar du eta gure azpileloa ere hori da ez, e, popatik emateko eta hartzeko jaioak ez. E, eta bai, popatikek ere, edo zein sortzailek bezala, hartzaileak behar ditu eta, eta asko eskertzen dugu, ez, e, izan dako arrera eta etorkizunean ere izan dezagula. Izan ere, ontan ere, bat egiteko bi behar dira. Gutxienez. Zertazitze gintzen unatzo, xabi horrekin, donostira biden? Ba, egia esan, bigarrenaren eta hirugarrenaren inguruan aritu ginen bagenekien e, atzokoa ondo aterako zela, esan bezala aretoa beteta izango genuela, baino argi dugu e, popatik ezin dela atzkoan geratu e, oso ederra da eskeintzeko duguna eskeingai duguna eta atzo ikusi genuen, ezta? Eh guk asko gozatzeaz gain, bertatu zirenek ere ikaragarri gozatu zutela, beraz beste hainbat eta hainbat daude ba, gurekin goza dezaketenak eta gozatzea nahi genukenak, ez? Iru izen zaigu, ederra dela, sortu duguna, eta edertasuna ba, elkarrekin, ez? Are edertu behar dugula. Popatik bandako kide da... Ja ber kreuet ka ixo ta ongetorri eta karata bejon dizula. E uno en bicotes que ricasco. Trent sei vegira. Emen zakik ikusten Javerta Bakaleran izan ez ginen oi. Konta iguzuz searetorekin topoe gintzen zuten. Ze ze ikusten zen zuen emankizuna bestello paritu zenieten toki horretan. Zer sentitzen zen? Nolakoa izan e areto giroa? Ba, deskribitzen oso zaila izan daiteke. Bizitza erresago. Baino benetan guk e, egin da edo prestatuta genuneako ba, oso tozia proposa ez e, oso areto, ez txikia, baina bai beroa ez gertasuna gertutasuna e, gertut, erantz bultatzen zaituuna areto batez eta gure emanalderako eta guk prestatuta genunako ba, primeraakoa esango nuke bai argiekin, bai juntasunarekin jolasean, e, gure arteko, ez, tokian genuen ba, posizioa, ez. E, dena orokorrean, eta hau irun artean komentatu genuen, holako aretorik edo lako espaziorik e, berriz erabiltzeko, ba, agian, ez ditugula aukerazko izango, beraz, aprobetxatzea zen, ideia, ez, egin, bai behar teknikoen aldetik, bai jenderaren aldetik, bai grabatua ba izan behar behartzenaren aldetik e, elementu pilla zeran ba, gure astena horrarako edo hori e, elikatzen agonduko zutenak, ezanikusten utzetekaitz berak e, nikusten konfirmatuko dizula, oso ondo erabiligendu dela, oso ondo aprobetxatu genitula eta emaitzarekin Bai, bai, bai zalantzarek gabe, Xabierreko, e, oso ondo esan du. Gauza txiki asko zeuden ikaragarri ez, zera berazten zutena atzoko atera zen bezala atera ziden e, argiak, soinua, tokia esan du ez da. E, bai, zen oso oso hurbil sentitzen genituen, e, ikusen oso toki bildua, e, goxoa, eta izan zen lerketa hori, e, Gertatzeko, ba, toki eta egun, eta dena proposatera zen, dena zolagarri. Elkarren iru lagun, elkarren iru maitale, urduritasuna, presioa, tentsioa, nondik zetorren, norberak egin behar zuenetik, beste biek eman behar zutenetik, ze elektrizitate mota zebilen, joan etorrian zuen hiruren artean, Javier? ba hasteko, bueno, nik ba neukan tentsio pixkat, astetan zehar. Urduritasun oso gutxi edo edo nuloa, baino tentsio hartze honez. Azken finean, ba, fine, ba esteñaldi bat egitea lenaldi bat aurkeztea, ez da ez da txorakiri bat eta gutxiagota bakarren eta jakinda, ba zenbako erritmoa eh zeramaten ja sarreren zalmentek eta eta horrek ba noski tentsioa eragiten dizu, ez? Urduritasuna, baina enfinean e, bakoitzaren lanaz gain ba 301 gara eta bueno, nik uste gure hartan ere bazegola konfiantza hori, ez? Bakoitzak berea ondo egingo zuenaren konfiantza, eta segurtasun hori, ez? Azken ginen horregatik bildu ginean, ez? Bakoitzak bere eremuan eta eremutik kanpore egaukzak ondo egiten ditugola badakigulako. Eta hortan ba, e, gauza horiek ez e, lanketa hor direlako ontu ditugulako elementu asko. Nik esango dizut e, eman alde baina hogei minutu lena horia aurduritasuna nabartzen hasi izala eta na aurdun hori bat sioarekin baderatu zen eta eta alerta mantendu nindun innduun e, eman zehar, baina aukerke baita izan ditun disfrutatzeko eta eta hartu nituen. Eta gure artean nikuz bete hori esan duena, ez? Ba, badakigu nik gutxienez ba, ekaitzengan eta ingerurengan konfianza perenan un banekin, gozak, primeran eh atako ziela, deraien aldetik eta, bueno, nere aldetik ere, baina bueno, beti bakoitzaren rola edo edo egitekoa ba, ba gehiago pisatzen digu, ez? Ba, nik hori nabarmenduko nuke, ez? Eh Ni oso seguru, eh, joan nintzen tabakaleara, banekilako, Xavierrek eta aingeruk ikusgarri egingo zutela. Eta horrek asko laguntzen du ez, eh, iru izan da, ba, dakizunean eh, beste biek sekulako maila emango dutela, eh, bezperan ensai ere ikusgarri eta intzungarri ez, eh, aritu zirelako, Eta nik neuk neukere ba, badut, neure buruaren gan fedea, horrek laguntzen didalako, ez? Badaki dalako ondo inguratuta agoela, e, sekulako maila emango dutela, eta horrek laguntzen dit aldi berean nere onena ematen, ez? Eta gero, emanaldian zehar oso sartuta sentitu nintzen, eta aurrera zi joan hainean horrek pixkatxo bat urduritzen ninduen, baina zentzu positiboan. Nere buruari edo nere buruak askotan esatzen zidan ze ondo ari garen, ze ondo ari garen, eta entzuleak zenbat ari diren disuta zenez eta gero ta gutxiago falda zen eta jo ze saioa egiten ari garen e, horrek oilu ipurdia atzo askotan jarri ziren oso osondori gara oso oso ari gara eta ingurukoak ere Xabier eta Aingeru BTVtean bete ikusten dituen eta horrek e, azten lagundu zidan Xabierk ere bet kantugilea da musikaria Entzuten ari ginen, ipuñetan ez bezala kantua, urtarriaren ogeita bederatzean argia ikusi zuen, eta azken ilabeteok gozatzen ari den, gozarazten ari den kantua. Atzota bakalerara urbildu zirenek, orain arteginak dituzuen e, amar kantuak ezagutzeko aukera paregabe izan zuten. gainerako korain ez ditugu ezagutzen, eta jendea dagoeneko, Aspolitikari da baina azken egunotan eta atzkoa ezagututa gehiago ez da. Ea noiz ikusiko duten plaza poliki poliki bada ere gainerako kantu eder horiek ze asmo Xabier. Ba, ba bai, iezan lenengo aldiz kaleratu zenuenetik e, ipuinetan ez dela kanta eh askok esan digute, ez? Eta eta orain zer, zer prestatzen araitze ate? emanaldi bat eman beharrezute, bildum bat atera barrezute, eta gu, bai, bai, bai, etorriko da, egiten ari gara, egiten ari gara, eta egin dugu, etorain notorren hilabetean, maiatzaren amaseian, ba, gure lehen kanta kutsunak, bildumako lehenak eta, proekitu hau, asia urretik edo, bildu gai, egintuen kanta, egia da, bai, puñetan elzala izan zela, e hiruok landu genon hiruok batera landu genuen ondugenuen kanta. Baina proiektu haio aurretik e, ekaitzeta bion artean, bai, ba, beste kanta bat sortu zen. Ekaitzek bain gerurekin izan zituen, eh bergaran izan zuen ba, elkerrezketa tertulia horretatik ateratako letra bat sortzetik, ez? Ba gauzatu zen kanta musikaten kanta izango dena. Eta, esan bezala, jaren amaseian argiak ikusiko duena, e, aurkezzen politz bat ekin, ekaiz gero komentatu nahi balen badetu, zemudutara kardatuko dugun, eta ontaz gain ere, ba, atzo haingiruk dena eman zuen kanta horretan ere, kanta hori ere, ba, plazaratuko dugu urrengo iabetean, ekainean, beraz, udaurretik Ba, entzulei bioparitxeo manodizkiago. No, norari zaizue, aholkulari, hau da, horrela sortuko dezue, irrika, hau da, gakomediatikoa. <laughs> Javier, norrari zaizue, aholkulari lanetan, entzule hongan, zaigauden hongan, inenzteko irrika hu, sorra erazteko? E, ba, zakit ezakit, ezakit gauzak, e... Guriaen hogeita bezetik aurrea pixkanaka ateratzen joan dira, komunikabideetatik e, inguruetatik, irratietatik, gerzak atera etatera joan dira haing ge bere hor e on da ideia paregabekinnez logistikaldetik eta eta proposamen berritzaile aldetik ba, bere guztia ematen eta denbora pasala eta ikusitatzen honako jiartuna izaten ari ginen ba, ba gure artean komentatzen ba bida, ikusita eta eh mugitzen ari garen ba bida, e, agian kanta bat hemen, beste ahor pera izan da, gukeren nahi dugu kanta bakoitzak ja bere izaera izanda ba bere argia ere bere fokoa bere espazio bat izatea ez ordun aukeratu ditugun bikanta hauek ura horretik aterako ditugun dikantagoek aukeratu dituguna, ba bueno, daukate berezitasun hori ez. Eta bori, ez dugu asko planeatu zentzu horretan, e, komunikazio asko, gure whatsapp taldea, ba, beti funtzionamendua negonda, eta, eta bueno, eskertu ere ba, komunikabide guztiek izan duten hurbiltasuna... E, bueno, ba, gogoa ez, gu dik informazioa jasotzeko gogoa, gu ezagutzeko gogoa, eta horrek ere ba asko lagundu gaitu, e, pertsonalki, ere mu pertsonalean, ba, mezo asko jasotik jutazken aldean, esan ez da, ostraz e, toperaz hau de, toperaz hau de, e, ikusten zait, jut, e, zer da hori, zer daukaz ezku zet proiektu ez da, horren besteko, ze horrek ba, ba, ba, bueno, ikusten albitu, albidetu du, du, duela, duela E, ba orain pixkanaka egiten ari garen bide hagu ez. Ekaitze kantak datoz, udaurretik? Ba, Xabierreksandu emezela, udaurretik e, len, len, len sortu genuen e, kanta ez, e, musikatzen izango da, eta udaurreko bigarrena ba, jan nazazu ez da. E, bi kanta oso ez berdin, baina aldi berean, bi kanta oso-oso ederrak eta oso beharrezkoak ere bai, ez da. Eta Xabierrek oso ondo esan duen bezala, kantu bakoitzari bere de, denbora eta bere espazioa, ez. Eskaini nahi diogu eta plazaratzeko modu ere desberdina, ez, e, izango da, aldiro. Eta pilula edo karamelu txubezela, ez. E, eman nahi di, dizuegu. Eta atzokora etorrita esango nuke... Jakin min partekatu bat ere bazela, ez, orain arte kantu bat e, plazaratua genuen eta atzo ikusentzulek 10, ez, e, entzungo zituzten eta asko asko postu ninduen eta gero Xabierrekin hau ere partekatu partekatu nuen ba entzuleak nola hurbiltzen zitaizkiguen, jo, kanta hau eta hau izugarri gustatu zaizkit eta azkenean konturatzen zara bakoitzari behar bada batek, e, iragin diola bereziki, e, ordubiak eta laurden, den, e, aipatu zigun Bertolek, e, Xavierren e, Laguna akustu dut maialen getari harrak, esaten zuela da musika baneri ikaragarri gustatu zaizetz, eta horrek asko posten zaitu ez, ez telako kanta bakarra denei gustatzen zaiena, edo denak zirradatzen dituena ez, e, modu batera edo bestera, ba, kanta guztiek zerbait utzi dute pertsona ezberdin jengan ez, eta Basen zerbait jakin mina genuena eta ederra da ikustea, ba hamarkantuek modu desberdinetan eta jende desberniari nola eragiten dionez, e, indarra emateko, ba, bildumari bere osotasunean. Xavier Bjon diozula ta gozatu biarramuna ta atzetik datorren guztia. Mia, mi eskerri ate eta ekaitzi ere. eta urraituko da un piskanak pizkanak aurrea. Gai gora, espero, eta besterik gabe, besarka handi bat, eta ba, eskerrik asko. Egun politxapasa jo. Berdina jo. Ai bihotak ikunsten, baldin bagenekin. Apoak apa izan direlako beti Begiak begira da duten ezel buru Transformazioa guk egin behar du Ama, orain arte piti ikusi eta mutia nintze da uste zenuten Baina orain nire bihotza ikusten duzue, eta badakizuen zuen eska Begiru neon arpen eta maita zunez, ikusten zaitu gula, ikusten duzunez. Zarenaren ispilu edere taliaen, Zorion txulora atzen, Ari zara orain. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Bazen behin, behin batean, da ala ez bazan, Dagoeneko ez daude, urek ala vasana Aingeru maior, artista, kaixo eta ongetorri ta gara ta behondizula. E, Egunon, mila kontatu jaso, belarri ondora bada ere, zer pentsatuz lu hartu zenuen? Atzo edo gaur barte edo gaur goizean eta zer pentsatuz esnatuz ara? Ez, ez zer pentsatuz edo edo Bueno, eh atzkoa gero eh esateko lehenengoa eh postasuna un día sentitzenuela. Postasuna un eh, oso sentsazio goxoak izan dituelako atzoko estreinan izan. Eta bueno, hor egon sigan ere sentsazio, bueno, eta eh mono bueno, jakin nahia ere jeniari zer esterirurutu eh egin eta baina era guzti e, gusti osatzen zera hoietan joai gustatu genuen esenatoki gainen eta gustatu genuen e, ba, komentatzen ari gainan eh goizian eh xabirita e, guk disfrutatu genuen egiten genuenaz egiten ari gainala edo nik ba ekaitzek edo xabik egiten zutenaz jo ai ai eta gainera E, nik e, sentitzen nuen, e, naizta publikoaren argiak itzalitat zeuden, baina e, tarteka ikusten zan argi batzu zuzen, eta publiko, bueno, ikusten guantzen jendearen artian, aurpegiak, edo, bueno, txaloak, edo, e, jendea diskutatzen ari zala ere. Eta, bueno, amaitu genuenean, gertatu zen pixka bat, e, era, porrotxek, bera ikuskizunetan e, e, egiten duen bezala, gelditzen dala jendeari muizuk ematen, ba, horra jitxeginan, eta hor bezarkarak ematen, eta Eta jaso genuen guk eh jenderenganik e, izan zen jendea disurtatu zuela, gustatu zitzaionola, mundiala irurutu zitzaigela, eh niretzat oso polita izan zen eh e, jende esberdinak izan zalako e, ba, disurtatu dut, baina gainera zer pentsatu eta zer sentitu eh arazi dite eskeinu zuena eta orrun, bueno, e, Galde tudia susa pentsatzen nuen lokartu mintzanean. Ezagite zer pentsatzen duenik, ze ja ziren hiruak, baino beranduago nek anekain danenguen eta postasun eta e, beteta sentitzen sentitzenitza. Barkatu indiskrezioa hain gero baina kamisetarekin edo kamisetari gabe egin dezulo. <laughs> e, pijamaren goiko partea dekin egin eh, lo bakarrik pijamanngoiko partea dekin. Aingeru, e, ze sentitzen ari zinen, azken egun hauetan, azken aste hauetan, bazenekien lan oso polit bat ari zinetela iruron artean e, sortzen, bazeguela plaza bat hor, plaza eder bat nonostian tabakaleran, eta egindako lan horrek horrik ikusiko zuela argia, horrek zer esan nahi du sortzaile bat entzat, zerbait berezia prestatzen ari den bat entzat. Ba, beira, nire, nire sensazioa azkeneko ia urte osoan, ze urte bat haramagu e, zera elkarrekin hasi e, ginenetik, bereziki bueno, urritik aurrera jarri ginen buru belarri baitatzeari diska izango denaren kantak prestatzen, eta azkeneko ia betetan ikuskizunerako testu altrestatzen, eta niko oso oso azieratik... E, pentsatu dut edo sentitu dut egiten ari gineena oso ederra zela haundia eh, handiaz egiten ari gineena Apoak apa izan direlako beti begiek begira da duten zenburu Transformazioa guk egin behar du Ama, orain arte piti dina ikusi eta mutia nintzera uste zenuten Baina orain nire bihotza ikusten duzue eta badakizuen eskaneizela Begiru neon arpen eta maita sun. Hori ari zinean kontatzen egin gero e, sentitzen ari sinela egiten ari zineten hori haundia zela, ez? E, ondo ari zinetela bidea e, egiten, segi, segi? Bai, bai e, e, e, prestatzen ari zinela e, berritasunak zituela ere forma aldetik eta eduki aldetik. Eta e, euskeraren e, aldetik ere oso zainduta e, testuak eta hori... Nik hori dana sentitzen duen, iaia asieratik, ia, egiten ari ginean e, ederra zara eta ondia. Baina, e, e, zera, e, jakintasun hori jendeari irudituko zato izan adizai den berri nio da. Hau, oh, sortza hibe zaga, ni sortza nahi naizena, iruditzen zait, jo, sentzua duela, ederra dela. Baina, jasoko duenaren, zet, duenaren zata da izango da. Eta noski, atzoko, atzoko plazaratzea e, e, horretarako aukera emal zigun. E, ikusteko, ea jendea dizelidu itzen zitzaion e, egiten ari gindena. Eta lehenengo sensatziak bintzat, e, izan ziren e, ez gehun dela oker. E, prestatu duguna eta sortu duguna ederra dala, batzuk esaten ziguten joaizue hau nahita ezkoa da. Eh, lantsen e, ditugun e, gaiengatik, lantzeko moduagatik, ordun eh, ba sortzaile besala hopozaundiarekin eh eta niretzat lujo bat. Eh, Javierreta ekaitzeekin batera eh lan egitea e, lujo izugarria da. E, da bueno, batetik harremanean e, eta oso Osoziapolita sortu dugulako eta bi artista puska direlako, eh bata musika eginzan ta bestea letra eginzan eta hizurna artean sortu dugun sintonia eta eta elkarlana, ba, ba niretzat e, ba, oso posgarria, oso posgarria, nik, nik e, egun hauetan jenduari esaten dion, niri bizitzak opario oso politak egiten dizkit. Atzo hor e, Donostian, Donostian Kutsa Kultur klubean olzara ateratzea ke ikuskizun poet, poetiko musikal bat e, aritzera e, kaitzo hiko etxea Jaunarekin eta Xavier Crebet jaunakin hori bizitzako opariak e, egiten dizkit eta pari izaten Xabi, o, barkatu, e, hau opari oso ari da dira Xavi o barkatu aipatu duzu eh naitezkoa da lantzen dituen gaiengatik Zer da popatikek elaga zein nahi duena? Zer da atzo bertaratu zirenei kontatu ziena? Kontatzen ari dena? Ba, kontatzen ditugu. Eta, bueno, esan halko nuke kontatzen duen edo kontatu edo transmititu nahi duen gauza bat da bizitzea ederra dela, adibidez. Eta maitatzea dela bizitzako e, e, bizipenik ederrena. Eta maitatzea egitea dala, e, eta bon hor, e, afinatzen duguk, maitasunari buruz baino, maitasuna sentimendu bada, da, sentitu alduzu edo ez, baina maitatzea da egitea eta egitea da borondatezko zerbait eta, eta bon hau da adidez, e, transmititu nahi dugun metzu bat, e, mundua politagoa egin aldugula, maitatzen, eta maitatzeko egin egin behar da, maitatu behar dugu eta hau, Norberak esmatzen denean egunero e, hartu alduen erabaki bada, aur maitatu nahi dut, zaindu nahi dut, e, begietara begiratu nahi diot jendeari e, eskutik hartu laztan bat oparitu, ez? Eh? Taruan hau adibideza e, transmititu nahi dugun mezu bat maitatzea egitea dela. Erik Fromek esaten zuen e, maitatzearen artea, ez? Eta hortan trebatzeko egin, e, egin behar da beste gai asko eran zenitu eta dago beste bat e, eta horretaz e, atzo jendeak e, ikuskizuna maito ondoren eh de e, zigun ba gizon eh eszenatokian gainean, eh buruz hitz egiten, ez hiru gizon eta hitz egiten agian orain arte itxigen ez den leku batetik eta horre guk e, Bueno, azokoan eta aterako dugun dizkan badago mezu bat bidez ederra dana ere eta da gu harro gaudekiz onak e, izateaz e, guretzat e, maitatzen dakiena hori xera gizona eta gaur egungo gizarte honetan vortizkeria e, dagoela maskulinitate eredu e, agresiboak, e, eh horren bueno, aurrean esan nahi dugu guk ez gara lotsatzen gizona gizon izateaz eta argi dugu gizona izatea ez dala lotsatzea hiltzea e, zapaltzea eh gizona izatea dala maitatzea eta hortan adibidez e, horri buruz esaten ziguten jota ze politika esaten ziguten zepolita, politika irurizon goxo hitz egiten maitatsari buruz maitasunari buruz Eta, eta gizona e, izatea e, zer den edo zer izan daiteken beste leku batetik e, irudikatzen. Xavier Kroet musika gila parta da, ekaetz goiko etxea letra gila parta da. Aingeru maior da musika, letra, jakinduria eta sentimendu emozio gorpuztua. Zertan harritu du aingeruk aingeru? Azken... Restak eta huetan eta atzo Oltza gainan zertan Arritu zaitu zure buruak? Jo, ba et, do, Nik daramatzat Azkeneko hilabetak Nik nire burua arritzen Eta ingurukoak ere arritzen Eta batzutan e, Sirikatzen ere eta e, Nik Ofizios ez naiz e, letra gilea, edo ofizios ez naiz poeta edo idazlea, ofizios musikarekin edez, dute, e, are gehiago esango nuketa, aurrekoazte azkenean, behazen eni gartza jaureian e, kaizo ikotxearen liburuaren aurkezkenean egon intzenean, e, sentitu sentitunan beste gauza bat ere, han euskeraren euskera maia intzan Altua eta edera, eta ni pensatzen honen, ni euskalbun berria naiz ere. zarraia zarra, zarra naizelako, eta euskera zikasinolako, azingin ikasten nire kasara, mazik urtekin, baina, horon, e, nire sensazia azkeneko hilabeta huetan, eta txantxak egiten ditu, teko gini izan ditu, tekaiz eta xabirekin, tarteka da, e, ni, ni infiltratu bat naizela. E, poesia gintzan, musika gintzan antzerki gintzan e, e, eta horban e, momentu batzuetan pudorea sortzen zait horregatik e, baina segituan pudorea gainditzen dut nik honetan e, jolasteko kogoan noelako, jolasteko eta jolasten duanean esan nahi dut e... Ez jolastu garrantzi gabeko gauza bat delako baizik eta justo kontrakoa. Aurrek jolasten dutenean hemen eta orain eta euneko eunean daude dauden horretan eta jolastea, gozatzea eta ikastea dana sinonimoak dira. eta orban, Hortan, nik e e nire zera izan da jolastea eta jolas horretan... E osasatzea, ikastea eta ban, eh zer hartu du eh aingeru kaingeru azkeneko prestaketetan? Ba jo, ez dakit. Ez dakit ez, ez, e, bueno, eh hartu e, egiten naiz agian ausarta izaten nahi ari nire bizitzako beste garai batzuetan oso lotsatiean nintzen eta kostatzen sitzaidan eh ausarte izatea eta orrun ausardia hau e, agian hori da hartu arritu nauena eh bueno pasa azto taula, oza, taularatu holtzaratu e, estenatoki gainean jarri eta eta lasai eta goxo e, jakina gainera eh ba, ba, ba, pentsatzen dut ere inguru otsagabe bat zarazu Hor, e, eta pentsatzen ba Gora, lotxagabetasuna, eh, jakinda ere, oso argi daukat ere, eh, eskintzen adeginena kalitatea, kalitatea ondikoa, zala. Eta... Bon, eta hori, oruan, hausardia ausa, igual da. Eh, arritu nauena, eta arritu, eta disfrutatu duna ere. Ba, indike, nabar nahiko nuke aingeru, ezta? E, eta bizitza hontan Gauza eder asko eginditu dela, iruditzen zait, baina ederrena espada, ederrenetakoa, izan da, zalantzari gabe, bere garaian, aingeruri esan izana bera ere badela poeta. E, nik aingeru ezagutu nuen bezein pronto, sentitu nuen, aingeru esaten zuena, eta nik beragan ikusten nuena, baina askozaz gehiago zela haingeru e, maiitasun utsa da pentsalari bat da jakintsua dain bate gaetan aditua, baino sakontasun ikaragarria dauka. Hizkuntza e, hizkuntza dirazpideak oso ondo menperatzen ditu eta euskara ere bai. Eta poetikotasun ikaragarria dauka eta oltza gainean ibiltzen eta betetzen ere ikaragarri daki, ez. Orduan duan oso arronago bere garaian hori e, esan izanaz, ez. Zain geru zuere bazara poeta eta asko eskertzen diot e, esku horri heldu izana, ez. Eta lotxagabea izana e, zentzu hortan, ez. eskuari horri heldu, eta benga, banoa zuekin, eta banoa hemen e, aurrera, ez. E, Iru ditzen zait, euskal herriak eta poesia Horrelako eman aldiak, e, gustatzen zaizkigunok ikaragarri irabazi dugula. Eta denak, denak, hurbildu beharko liratekeela popatik ikustera, popatik entzutera, eta ingeru entzun eta ikustera ere ez. Aingeruren e, ekarpena entzungarria ez ezik, oso entzungarria ez ezik, ba, oso ikusgarria delako. Aingeru, segi maitatzen, gozatu eguna eta gozatu datorren guztia? Bai bai bai, Malko tan urtuko naiz ekaitzek esandako hitz politak entzun eta gero jarraituko du gozatzen bai segi ere gozatzen eta maitatzen eta eta egin dezagun e bizitza eta mundua pitxin bat politago. Eta hitzagun balian ere negarre egiteko momentuak, ez da? bai bai bai, atzo egin negarr eta guzti egin nuen eszenatokian hau eta parre ere eta eta noski bai ez negarr egin dezagun parre egin dezagun bizi gaitez zen bizi. Besarka da estu estua u Muixo bat ondo izan. Zeinekgurtu ekaitz jarrizagun balion, negarra egiteko momentuak? Bai jakina, negarra egitea bizitzea da ez da? Zerbat eraino, balintzatzen du balintzatzen. Isilunen izkuntzan nola. Beriara sentitu zenuen, apri garen hogita zazpiko liburu orkezpenean inak izegurlak orbe hartzuela. Bai, zalantzari gabeza, e, duela bi aste utzigintuen, eta... Zirraratuta, ez, e, geratu nintzen, ba, nik inaki segurola oso-oso kutxun dudalako. Gehien irakurri dudan e, idazelea izango da, ez irakurri bakarrik entzun ere, bai, bere irratiko sermoiak eta eta gozatu ez ikaragarri. Eta lehen esan dizudan bezala, ez, oso garbi sentitu nuen inaki segurolak ere liburu aurkezpenean izan behartzuela, eta bere lekua denbora mimua eta maitasuna esken jenainio. Inaki segurularen eskutik, oteiza bertan izan zen, bikotea bertan izan zen, anaia bertan izan zen eta laguna bertan izan zen. Zirkulu magikoagorik? Ez dago. Oh. Eta, bai, magia ez da. E, inaki segurulak hori lortzen duelako ez, e, bere liburu, bere Argiaren bidez ba magia egiten du denok zirraratzen gaitu modu batera edo bestera eta igartzara ere hori eramantzun. Argiari pizten omen zaio bombilla, hori ere ikasi genuen aste azkenean. <hai>, bai, eh nikuzte dut oso esaldi aforismo polita dela eta aforismo hori Iñaki segurolari dagokiola aforismo ikaragarria, ilustrazio, bere ilustrazio propio batez jantzia, Josu Marotok egina, eta bueltan bueltan poema bat, gutun bat, gabinomuruaren itzak, ikerzubeldiaren bertsoak pozik egon da. Oso pozik, ez? E, Esango nuke, arrazoi asko batik, e, gabinomurua, ere, nabarmendu nahi nuke, ez, hasi e, iran esan dugu ikasleak oso garrantzitsu direla, nere egunerokoan, nere ongizatean baina irakasleak ere ala izan dira, ez da, irakasleek arrastoa uzten dute, eta gabino murua, antzen, isabel txosarriegi ere, ez, e, ba, biak goreipatu nahi izan nituen, ba, biek nigan arrasto sakona, ez, e, utzi dutelako, Jakin izan zutelako bere garaian hainbat ikasen artean ikaslea bera ez, e, ikusten eta ba, nere kasuan bere egin ikasgelan ekaitz ikustenez ez. E, bere bertute, bere gabezi, baina batez ere bere beharrekin ez eta oso ondo asmatu zuten hori e, elikatzen. Eta nahi nuen, nahi nuen e, gabin hori ba, bere omenalditxoa egin eta aldi berean aldi berean, bertaratu zineten guztioi ba, oparitu ez, gabino izketan e, entzutea. Eta nola ez, ba, ikertzu beldia ez, e, izugarri e, maite dudan bertsularia da eta gainera jakinda inaki seguro laren e, bertsulari kutjunetako bat zela, ba zerre derragorik, ba ikerren bibertxo mundial entzute baino oh. ez da oso beran eta irakurrikodio zugutuna berriro Iragortzen hasi horretik e, berriz nabarmendu Josu Maroto. Eh Josu Maroto pertsona ikaragarria da. E, azken urte hauetan oso oso hurbil sentitzen dudan laguna eta liburuari jarri dionik izenburu eta erakusketari jarri genion bere garaian balio erantzia. Izenburu baina niretzat balio erantzia Jo da, toda, artistat zarra ta pertsonatzarra. Eskerrik asko ieso. Argiari pizten zaio bombila. Ez dago, baina baiz. Ahala handia bekinaki. Eta handiak dena eta ez dena zezakek. guztia eta osorik. Pentsa, liburu aurkezpen izan behartzuena omenaldi bihurtudek. Omenaldi emen denadek alde eta aldi aldi eta alde bai motel neri ere kontra ditudianek alde egiten zidatek. Olako okurrentziak izaten dizkiat batzutan okurrentzi aforismo deitu eta libururi gabeko liburu orkezpenak egiterainokoak egi pentsatzen diat bai eta lepotik gora bizi nauk era bat lepotik gora bizi zer eta neure buruarekin burutu ezin da ibiltzeko, markadek eta markakoa. Ire ditxo eta ditxarekin zerako zerotan, tan ez ekarpen eta ez erakarpen dabilen kristoarraiu hau nungo zulotatik atera da galdezka atzaio, eure buruari. Etzakiat nere aditzerarik izango dean, baino ire aditzailerik surtsuenetakoan auk, hamazazpi urten ituela, gure euskerako maisuak hiltzeko eguraldirik egiten ez zuen goiz batean, mai gainean ire sermoietako bat eta belarrian erre segi da ha gabe bat hiltzatu zizkidanetik. Ekaitz,gurula, derrigor irakurri beharrekoa eraragarri idaztzendik. Gabin omurua, eskerrak zuri jauna. Gogoan ditiat medigo eta mendi zaleak, Gogoan, izen burut ikasi eta azken punturaino, eragin idahan zirrara. Gogoan, estreniako zirakurtzenuen segurola ari, arriskuz aleiritzini hola, eta arriskoutzini induela, eta zurezko, arri eta zur, berezkoa ekaitz, berezkoa dikikaragarria honek, eta sena, sena, sena, dena eta estena gabino. Seguro larena, Ez tek jakite hutsa. Geroago etorriko ituan, aire liburu eta sermoiak, koiteretziak gorringoak egur aldiak eta eduki ez daitezken arrazoiak Denfinitztzen zaila den, den zera bat nigan, migan ez daiteke hitz ahala Eta orduan Orduan ikasinian, argiari pizten zaiola, bombila azken genbieguna huetan entzun zundioguna aprilaren hogitazazpian behasain gogi gartza jauregian ni han izan nintzen Estrenatu da, balio erantzia Estrenatu da popatik banda bishkanaka. eta egin dezatela biek bidea luze eta eder. Eskerrik asko, askotik eskerrik asko oltzan lagun izateatik eta ez nukiaztu nahi LD ere gorapaatu gabe. Oso ederra izan zelako askok esan didatelako zoragarria dela bost urteko umea horrela oltzan bere esaldiak irakurtzen entzutea. Ikaragarrizko oparia izan zen eretzat eta eskerrik asko maite. Zoragarria bost urteko semearekin eta joarekin holtza apartekatzea. Hori ere estrenakoa izan zen eta etor daitezela alana ibadu bintzat gehiago atzetik. Gaurkoz hausen tzule datorrenean gehiago izan zorion txoeta asteon nobno pasa, izan prest pufatik eman eta hartzeko. Aio? Aio?